Благословена събута на всички ви пожелавам. Радвам се, че тази вечер може да продължим нашата поредица, която започнахме преди няколко петъка. Спомнете ли си как беше озаглавена? Може би сте си напомнили, прочитайки заглавието. Историята за края или краят на историята. Тази вечер ще се спрем на темата «Изчезналото поколение». Ако се върнем назад в историята, ние виждаме как християнският свят, всички християни, чакат около 2000 години Исус Христос да се завърне втори път. Това е тяхната мечта, това е техния блян, това е нашето желание, очакване. Те не се чувстват у дома си в този свят, чувстват се окупирани от дявола и с нетърпение очакват, Завръщането на Исус Христос, който да ги вземе от дома, в техните нови домове, да ги отърве от а, съблазните на дявола, той да ги вземе при себе си в къщи и да ги освободи от а, всичко нечисто създадено от сатана. А, връщайки се отново в а, християнската история, може да разделим а, християнството в четири основни етапа или четири основни периода. Първият от тях го откриваме в първи век след Христос и можем да го наречем време в което християните са имали убеждение, увереност, че Исус Христос се връща тогава, в тяхното време, в техния живот. Първи век тези хора са убедени, че Исус ще се завърне. И ако прочетем много от изказванията на апостол Павел, на апостол Йоан, виждаме как те наистина очакват в техните дни Исус Христос да се завърне втори път. И разбира се, те го очакват възоснова на едни от думите на Исус Христос в Евангелието на Матей 24 глава, където той казва: Това поколение, спомнете ли си, това поколение няма да премине, докато не се случи всичко това, докато не се сбъдне всичко това. Ако четем обещанията му, ако четем посланията в Новия Завет, ако четем книгата Откровение, ние виждаме, че тези хора наистина са вярвали, че точно в тяхното време, в техния живот, Исус Христос ще се завърне. Минаваме малко напред в историята, в втори век, когато като че ли тази убеденост, тази увереност в завръщането на Исус Христос, а започва да се измества с надеждата, че Исус може би ще дойде. Но не сега в моя живот. Много скоро. Това е една надежда за скорошното идване на Исус Христос. Християнството разбира се през този период от време преминава през гонения. Много ереси се зараждат в църквата. И всъщност това кара вярващите християни да очакват много скоро Исус Христос да се завърне втори път. Може би не е в техните дни, не е в техния живот, но много скоро. Третият етап е може би през трети век, разглеждайки църковната история, време, в което много, много дълъг период от време се е минало, откакто Исус Христос е обещал, че ще се завърне, че ще дойде че това поколение няма да премине, докато всичко това не се сбъдне, а не само това поколение. Няколко вече са изминали, изживяли живота си и са починали, а той все още не се е завърнал. И през този период от време вярващите християни, те започват едно укриване, започват едно търсене на убежище някъде. Нещо, което да им даде сигурност, да им даде надежда, че той наистина може би много скоро ще се завърне втори път. Четвъртия период в християнството го откриваме в четвърти век и той се характеризира с бягство, бягство от този свят, бягство към Бога, ако щете, може и дори така да го наречем. Време в което в следствие на големите и силни гонения, изпити към църквата, на нея се гледа като на една секта, едно мълцинство. Дори повечето хора гледат като на тях на ни много опасни хора за обществото. Те са преследвани и те всъщност търсят място, където да избягат. Място, където да се скрият. В този контекст ние виждаме едно пасивно отношение а за това, че Исус Христос ще се завърне и то много скоро за да ги освободи, да им помогне. За това, че Рим, може би, ще падне, така както пише в книгата на пророк Даниил, втора глава, и ще се образува едно ново царство, една нова империя. Много християни започват да търсят форми за съкръщаване, за намаляване на този дълъг период на очакване. Един век, два века, три, четвърти век Исус Христос все още не се завръща. И много от тези хора започват наистина да търсят начини за съкръщаване на този дълъг период на чакане. През този период на бягството се заражда мъченичеството. Нещо, което християните приемат с голяма радост. Защото те се подлагат, разбира се, с радост на гоненията, на затварянето, на бичуванията, на смърт дори, защото вярват, че след като умрат, след като умрат, те много бързо ще стигнат до Исус Христос. Те ще избягат много бързо от този свят на грях, на мъки, на проблеми. Нека не забравяме, че точно по това време, 4 век, за голямо съжаление, църквата вярва в съществуването на живот след смъртта т.е. за живота на душата. И когато ти станеш мъченик, когато ти предадеш живота си на смърт, ти веднага се срещаш с Исус Христос. И едва ли не, второто пришествие за тебе вече е дошло. И колкото по-бързо направиш това нещо, предадеш живота си на смърт, толкова по-бързо, ти преживяваш второто пришествие, срещата с Исус Христос. Това, разбира се, е една екстремна форма за бягство от този свят, която може да се характеризира и по друг начин. Тези хора, може би, казват следните думи. Ако Исус Христос не се завърне при нас, тогава, тогава по-добре ние да отидем при Него. Ние да направим нещо, за да отидем по-скоро при Него. И много християни са вярвали и приемали това. Идва Константин Велики, в чийто период църквата придобива един нов статут. Тя е призната от държавата, започва да се гледа с друго око на нея, но в същото време идеята за очакването на второто пришествие на Исус Христос много се размива и много се променя. Идеята за очакването на Небесното царство също бива много промита и изместена от идеята на Библията за Божието царство. Църквата в този период, редефинира вярата си, казва всъщност, че църквата е Божието царство. Тоест, църквата не се стреми и не очаква Божието царство, защото тя е Божието царство на земята. И който се присъедини към нея, с други думи, той вече е в Божието царство. Това е един от вариантите. Другия вариант е чрез смъртта си християните да отиват директно при Исус Христос, да преживяват Второто пришествие. Директно те отиват при Него. Няма нужда от Неговото завръщане, няма смисъл от някакво царство, което той трябва да основе на тази земя, защото те така или иначе, те отиват при Него. През следващите векове, разглеждайки църковната история, ние виждаме как християнската църква, като че ли много по-малко очаква, много по-малко се проповядва, много по-малко се говори за второто завръщане на Исус Христос. Да, като вяра го има, но някак си далеч в бъдещето, не знаеще кога, как, дали ще се случи това. В кратък план това е развитието на идеята за идването на Исус Христос и очакването на, на вярващите. Но знаете ли, случват се три, три мащабни събития, които карат християнския свят да обърне отново внимание на библейските пророчества за идването на Исус Христос втори път. Три мащабни в историята събития, които карат християните да отворят отново очите си, да отворят и библиите си и да изследват какво Библията говори за идването на Исус Христос. Първото от тези събития е земетресението в Лисабон, 1755 година. Едно мащабно за времето си и порода си събитие, освен, че вземат толкова много жертви, толкова много сгради биват разрушени, в същото това време, след земетресението, скептика Волтер, един човек, който е критик на християнството, бива вдъхновен да, пише, да напише псалм във възхвала на Бог. Един човек атеист, който говори срещу християнството, преживявайки това събитие, пише псалм в възхвала на истинския, на живия Бог. Това събитие дава знак на християните, че Исус Христос се завръща земетресението. Не Псалма на Волтер. Те обръщат очите си към пророчествата и виждат, че в последно време ще стават такива знамения. Ще има такива катаклизми по лицето на земята. Второто мащабно събитие е Френската революция 1789 г. когато като че ли с един удар, монархията е съборена от една страна, от друга страна църковната власт също е разрушена. Говоряки за църковната власт, има предвид римокатолическата църква и нейното влияние в цяла Европа и в Америка. Никой, никой не очаквал, че по такъв начин монархията и църквата могат да бъдат пометени. И християнството през този период от време отново се обръщат към свещеното писание и си казват, може би това наистина е края. Може би много скоро Исус Христос наистина ще дойде втори път. Третото събитие е арестуването на папа Пий VI от генерал Бертие. Четейки историята, виждаме много подробно а, и това събитие. Римокатолическата църква, ръководеща цяла Европа, изведнъж преживява своето падение, своята разруха, Бива и нанесен голям удар чрез това арестуване на папата. Разбира се, до това време никой не е вярвал и не е смятал, че някой може да събори тази църква. Много царе, много политици са се прекланели пред папите. И в един момент Наполеон решава да изпрати свой генерал, който да арестува. Онзи, който дори претендираше, че е наместник на Божия син на земята. Християните от Северна Америка, от Европа, виждайки тези събития, започват да се питат дали това наистина не са изпълненията на пророчествата от книгата на пророк Даниил, 7 глава, например, или втората му глава, описваща световната история, или от книгата на апостол Йоан книгата Откровение, така че в началото на XIX век ние виждаме едно раздвижване на християните относно завръщането на Исус Христос на тази земя. Започват да се правят изчисления, да се правят предсказания в коя година евентуално той би се завърнал. Натан Хеч, един професор в университета нотр пише следното. Съдейки по броя на проповедите, книгите и брошурите с пророческо съдържание, първото поколение в Америка живееше в сянката на завръщането на Исус много по-интензивно, от което и да е предишно поколение. Много проповеди на тази тема, много книги, много брошури. Всички говорят за завръщането на Исус Христос и той пише и казва, като че ли до този момент никой от а, изтеклите поколения не живее или не е живяло с тази идея, с това очакване на завръщането на Исус Христос. А, случва се нещо в историята, което а, отново изважда на преден план очакването на Исус, което всъщност очакване векове наред е било забравено във времето. А, и разбира се, било е и тълкувано погрешно, тъй като е било и забравено. От а, тези хора, които започват да очакват Исус Христос, една група се откроява много силно. Може би се сещате коя е тя. Групата на милеритите, последователите на Уилям Милър, които всъщност са били наричани очакващи второто пришествие или групата от 1843 година, защото всъщност те те са проповядвали, вярвали, правили са изчисления, че всъщност Исус Христос би трябвало и ще се завърне в 1843 година. В същото това време се появява и адвентното движение, движението на очакващите и разглеждайки неговата история, може да кажем, че като че ли то преминава през същите четири фази или четири етапа, през които преминава и християнството в първите векове след Исус Христос. Първият етап, спомнете ли си кой беше? Какво имаха християните в първи век след Христос? Очакват, но, но какво очакват? Имаха убеждението. Те бяха убедени, че Исус Христос ще се завърне в тяхното време, в техните дни, в техния живот, в тяхното поколение. И точно това наблюдаваме 1440-1850 години, когато адвентното движение, като че ли преживява златния период по отношение на убеждението си, че Исус Христос се завръща сега, в техния живот, в тяхното поколение. И те са вярвали много сигурно това. Те не са предполагали, че може би той ще дойде, но за тях това е било една сигурна истина, една сигурна Вест и реалност, която е щяла да се случи. В един от вестниците от това време, можах да го погледна на английски, е публикувана идеята на Милър за края на света през 1843 година. Той подробно описва своите изчисления как всъщност стига до този период от време в тази година, когато Исус Христос трябва да се завърне. Разбира се, той не идва в тази година, Милър умира няколко години след това, през 1849 година и преди всъщност да умре, той отново казва, че Исус идва скоро. Много скоро. Дори и след разочарованието на адвентното движение през 1844 година, те вярват и продължават да бъдат убедени, че Исус Христос няма да остави нещата така че Той ще се завърне. През този период християните и адвентистите са били убедени, че Христос ще дойде или през 1843, или през 1844, или малко след това време, но че Той ще дойде тогава. Разбира се, след това идва и вторият етап в адвентното движение. Времето на надеждата. 1850 до 1900 та години, като че ли през този период от време идеята за скорошното завръщане на Исус Христос малко понамалява. Заглъхва и понякога като че ли дори и изчезва. Обедеността, обедеността на вярващите от първия етап се превръща в надежда. През този период от време те започват да изследват библиите си, да изследват всяко едно от пророчествата, говорещи за край на времето. Виждат, че трябва различни събития да се случат преди Исус Христос, да се завърне втори път. И всъщност по този начин те а, отбягват да определят точни дати за Неговото второ идване. Но живеят с идеята и надеждата, че Той той скоро време ще дойде. През 1888 година се случва също нещо много интересно, което раздвижва отново адвентното движение. Издава се неделния закон в Америка, който кара това движение и тези вярващи хора да имат убеждението, че това е всъщност последното събитие, което трябва да се случи, преди, преди Исус Христос да дойде втори път. И те живеят с това убеждение и с тази, тази надежда. Те вярват, че той идва много скоро. В същия този период Елон Лайт пише своята а, книга Великата борба, разбира се в контекста на всичко това, което, което преживяват вярващите в този период. Идва и третия етап на развитие на адвентното движение, време в което, като че ли... Тези хора започват да се укриват, да търсят обежище, прибежище някъде. А, трябва да реформулират своята вяра, да, да дадат обяснение първо на самите себе си, след това на, на всички останали, защо все още Исус Христос не идва? Защо все още не е на тази земя? Въпреки неговите обещания. И от 1900 година дори до наше време, днес, като че ли ние живеем в този период, в който се опитваме да си дадем отговор и на този въпрос. Защо все още Той не идва? Защо все още не е между нас? Минава Първата световна война, минава Втората световна война, имаме ядрена бомба и като че ли Исус трябва да дойде. Това са събитията преди Неговото завръщане. Но Той отново не идва. Как да си обясним това? И в какво да вярваме? Отново откриваме а, през този период това укриване, търсене на прибежище и като че ли мястото, което а, така, е най-подходящото и най-доброто за прибежище, това е църквата. Място, което има своите, а, своите религиозни практики, а, има духовен стил на живот, има здравословен начин на живот, и църквата, разбира се, изгражда един специален вид култура, който е много по-различен от културата в останалия свят. Търси се определена и подходяща музика, най-подходяща и е здравословна храна, външният вид е съобразен с вярата и убеждението на библейска основа, забавленията също са различни от тези, които светът предлага. И културата, която се създава от църквата, става различна от другата култура и хората тук намират мястото, където се чувстват защитени, където са в своето прибежище и имат своята сигурност. Разбира се, църквата в същото време трябва да обясни защо Исус се забавя. Какво се случва? Той казва, ето идвам скоро, това поколение няма да премине и в същото време един век, втори век, 21 век и той все още не е тук. И хората имат своите основателни въпроси. Може би понякога и ние си ги задаваме и си казваме Добре Господи, защо? Моята права и дядо вярваха. Моята баба и дядо вярваха. Моите родители, аз вярвам. Дъщеря ми тя посещава църква. Кога? Кога всъщност ще се завърнеш при нас? Но всъщност какво има предвид Исус, когато казва Ето идвам скоро. Какво има предвид? Той с тези думи. Ето идвам скоро. Изречено около 2000 години. Логичният въпрос, който си задава, може би и вие си задавате, на кое поколение Исус Христос казва това? Ето идвам скоро. Това поколение няма да премине, докато всичко това не се, не се случи, не се сбъдне. През първи век християните са били убедени, че те са последното поколение. През втори век по същия начин. В 19 век вярващите отново са убедени и вярват и се надяват, че той ще дойде. И ние също се надяваме и сме убедени и очакваме той да дойде. Виждаме толкова много събития, толкова много знаци, които като че се случват пред очите някои от тях вече са минали. Знамения в Слънцето, в Луната, в Звездите четем тези пророчества и ги виждаме вече изпълнени. Мисля си, кое е това поколение, към което Исус Христос се обръща, казвайки, ето и да скоро. Това поколение няма да премине докъде всичко това не се сбъдне. Може би смение може би не Не знам. Но апостол Петър, пишейки вярващите в своето послание в Торо Петрово и там трета глава, Торо Петрово, трета глава, 8 до 10 стихове, казва следното. Още и това нещо, да не забравяте възлюбени, че за Господа един ден е като хиляда години. И хиляда години като един ден. Господ не забавя това, което обещал, според както някои смятат бавенето, но заради вас търпи за дълго време, понеже не иска да погинат някои, но всички да дойдат на покаяние. А Господният ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине сбучене, а стихиите на жежени ще се стопят, и земята, и каквото се е вършило по нея, ще изчезнат. Задавам си въпроса, защо апостол Петър, говори за идването на Исус Христос, за Неговото второ завръщане на земята, прави това уточнение, че вярващи, вижте, внимавайте, обърнете внимание, че за Господа хиляда години са като какво? Като един ден. От една страна. От друга страна той казва, вие мислите, че Той се бави, но Той не се бави. Вие бъркате, Той не бърка. Той не се бави. От Негова гледна точка са минали само два дни. Отделен въпросът е, че Вие гледате 2000 години, но Той ги счита като два дена. Ако един човек се забави два дена, си мисля, че това не е голям проблем, но... Ако ти приемаш този период за 2000 години, това вече е друг въпрос, нали? Но за Бога, като че ли не е толкова важно времето, какъв период ще измине от Неговото обещание до изпълнението на това обещание, а по-скоро за Него, апостола казва, за Него са по-важни хората, които искат да се спасят, които искат да повярват в Него. Които искат да го приемат като техен баща и като такъв, който ще им подари една нова родина. Петър казва, че времето е много относително. Затова Исус не е закъснявал. Ние го разбираме, че Той закъснява и го вярваме понякога. Но Библията ни е посочва, че Той не закъснява. Че Той спазва всяко едно обещание и никога, абсолютно никога не закъснява. Още повече неговата мотивация, както казах, да не бърза не времето, а човека. Разбира се, хубаво е понякога да погледнем и от този ъгъл, че Той, Бог, иска да спаси хората. Не толкова се интересува от времето, както ние. Кога ще дойде? Днес, сутре, следващата година, 2000-та, 2010-та? Сега, коя очакваме, не знам. Има няколко, поне, предсказания и пророчества за идването на Исус Христос. Но като че ли той не се притеснява толкова от времето, което за него е много относително, а от хората и тяхното състояние. С други думи, Петър обръща нашето внимание на три основни неща. Първо, времето е относително. Второ, казва той, Бог има друга мотивация. Това са хората а не времето, за което вие мислите. И трето, Господният ден ще дойде като С Други думи, то ще дойде. Второто пришествие ще дойде. То ще бъде реалност. Няма, няма да бъде пропуснато. Но Господ не се забавя. Мисля си отново до каква степен аз и ти сме готови той да се завърне втори път. Да ние вярваме в Неговото пришествие. И го очакваме. Може би сме убедени, може би се надяваме, може би някъде сме се укрили и сме намерили място на прибежище, но какво е моето отношение, моето състояние в този момент по повод очакването ми на неговото завръщане втори път. Четири етапа. Убеждение, време в което вярата на хората е вела Исус ще дойде сега, вторият етап, надеждата, Исус ще дойде скоро. Може би не сега, може би не в моят живот, но Той ще дойде скоро. Времето на укриване, времето на търсене на прибежище, когато вярващите казват, ами, като че ли, Той наистина се забавя. Да, Той ще дойде, но, но Той се забавя във времето. И четвъртия период, период е бягството. Ако Той не дойде при нас, ние ще направим опити, ние да отидем при Него. Вероятно в адвентната история има място и за този последен период на бягството. Търсенето на възможности и варианти, чрез които ние, ние да намалим този дълъг период от време и да стигнем по-бързо до Христос. Има, разбира се, две екстремни ситуации, говорейки по повод на бягството. Първото от тях е чрез един фанатичен радикализъм. Има група, вярващи, има и отделни индивиди, които имат убеждението, че сега е края. Че точно сега е края. Прочитат една статия от вестника и си казват, ето, Христос идва. Виждате едно земетресение, виждате едно наводнение правят анализ на събитията през последните две седмици и си казват Христос идва и вземат кардинални мерки в своят живот. Напускат работа, някои от тях напускат семействата си, някои от тях продават дори домовете си и отиват някъде по гори, по поляни, очаквайки Исус Христос точно е сега в този момент да се завърне. Но това е едно фанатично е, вярване, един фанатичен радикализъм. Този радикален фанатизъм понякога води до случаи като Дейвид Кореш, няма да коментирам това, което той извърши. Друг път води до случаи, в които започва да се проповядват крайни учения, започва да се пропагандира една погрешна практика в християнството. Тези хора искат по-скоро Исус Христос да дойде и те да избягат от този свят. Другата, разбира се, екстремна ситуация е, на отхвърлянето на второто пришествие на Исус Христос. Отново от християните. Говорим за християните. Апостол Петър в своето второ послание, 2 Петро, 3 глава, 4 стих, казва, тоест цитира думите на, на хората, къде, казвате, обещаното му пришествие. Защото откакто са се поминали бащите ни, всичко се изстои така. Няма никаква промяна. Като че ли вече тези хора губят дори вярата си. Казват, това е някаква детинска история. Едва ли, едва ли Исус Христос ще се завърне втори път. Това разбира се с две форми на, на бягство. Останалите вярващи, те остават в общността и се надяват че дори Исус Христос да не дойде в тяхното време, в техния живот и в тяхното поколение, в нашето поколение, Възкресението ще бъде разрешение на този проблем. Има нещо интересно, че ние не вярваме в загробния живот, т.е. съществуването на душата след смъртта. Но другите християнски общности, които вярват това, те са убедени, че след като умрат веднага, те веднага отиват. При Исус Христос и се срещат с Него. Случва се и нещо много интересно. От една страна, ние не искаме да, да умираме. Разбира се, така ли е, че няма веднага да отидем при Него, защото ако вярвам, че след като умра отивам при Него, никакъв проблем. И сега да умра, аз веднага се срещам с Него. Нали така? Няма поне да се мъча толкова дълго време на, на тази земя от една страна. От друга страна, като че ли понякога се притесняваме от онова, което трябва да преживеем. И си казваме, ох, чакат ни гонения, чакат ни а, трудни моменти от а, нашия живот а, и така нататък. Не знаем дори какво ще се случи с нас. Затова, като че ли за нас а, църквата остава единственото убежище на тази земя. А, единствената ако се спомнете от миналия път, червена пеечица, червената пейка на, на серии, където той беше в своята сигурност. Там той се чувстваше спокоен и щастлив. Място, където човек има своята сигурност в този свят. Но до кога ще стоим в едно такова състояние? На очакване, на неспокойствие, на притеснение, на вълнение... Ние сме част от едно като че ли изчезнало поколение. Поколението от 1840-те години, поколението от първи век след Христа, които бяха твърдо убедени, че в техните дни, в техния живот, тяхното поколение Исус Христос ще се завърне и ще ги вземе при себе си. Ще им подари новите домове, които им е обещал. Това е поколение, което не трябва да се страхува. Поколение, което трябва да знае какво иска. Поколение, което, което се бори. Защото апостола, в, пишейки на вярващите в Ефес, 6 глава, 12 стих, Ефесяни 6 глава, 12 стих, казва, защото нашата борба не е срещу кръв и плът, като че ли понякога ние забравяме, че трябва и да се борим. Че има неща, за които трябва да се боря. Че има нещо в мой живот, в твой живот, като отделни личности, като църкве, неща, срещу които трябва да се изправим и да кажем ясно да, не, право, неправо. Нека не губим от погледа си Христовото завръщане. И Нека да се стремим към Него. Стиха, с който бих желал да завършим, се намира в Посланието към Тит. Посланието към Тит, И там 2 глава, 11 до 14 стихове. Защото се яви Божията благодат, спасителна за всичките човеци, и ни учи да се отречем от нечестието и от световните страсти, и да живеем разбрано, праведно и благочестиво в настоящия свят, ожидайки блаженната надежда, славното явление на нашия Велик Бог и Спасител Исус Христос, Който даде себе си за нас, за да ни изкупи от всяко беззаконие и очисти за себе си, люде за свое притежание, ревностни за добри дела. Бог да ни благослови да бъдем това поколение, което няма да забрави никога Бога и няма да се отклони, дори и Той да не дойде в нашите дни е желанието ми за всички нас. Амин!